Книга Псалмів Псалом перший Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, І на путь грішників він не ступає, І на засіданні блюзнірів не сідає. Але в Господньому законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. Він, мов те дерево, посаджене понад потоками водними, що плід свій дає у свою пору, і що лист його не в'яне. І все, що чинить він, йому вдається. Не так, безбожники. Вони не мов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не встояться, ні грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь дбає, а путь безбожників пропаде.